Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu Wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah walaa hawla walaa quwwata illaa billaah amma ba'du alhamdulillah bapak ibu jemaah Surah, rahimani wa rahimakumullah pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa memperhatikan bekal-bekal perjalanan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala karena kehidupan kita hakikatnya adalah perjalanan untuk menuju Allah wa ilaihi turja'un dan Hanya kepada Allah kita nanti akan dikembalikan Dan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mengingatkan kepada kita Wattaku yauman turja'una fihi ilallah Takutlah kalian Akan datangnya hari yang kalian semua nanti akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala karena memang hari-hari itu adalah hari-hari yang sangat menakutkan sangat dahsyat perkaranya bagi orang-orang yang mereka di dunia tidak pernah memperhatikan bekal apa yang harus dia siapkan untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita bahawa sekalian Harus punya prinsip dalam kehidupan kita Inni dahibun ila rabbi Saya adalah orang yang Pergi menuju Rabku Sehingga kita adalah orang yang berjalan menuju Rabb kita Allah Ta'ala Semua Kehidupan kita mesti kita Persembahkan untuk Allah Ta'ala Maka slogan Seorang Ahli Tawheed Inna salati Wa nusuki Wa mahiyaya Wa mamati Lillahi Rabbil Alamin Sesungguhnya Salatku Ibadah korbanku Seluruh kehidupanku Dan akhir Dari hidupku yaitu kematianku Semuanya hanya kita persembahkan untuk Allah Rabbul Alamin Dan seorang mukmin adalah orang yang juga sebagaimana perkataan Nabi Allah Ibrahim Inni muhajirun ilah Rabbi Sesungguhnya aku ada orang yang Muhajir Orang yang Hijrah Menuju rakku, Menuju Allah Ta'ala Yang makna hijrah adalah At-Tarak Meninggalkan meninggalkan syirik menuju ta'id meninggalkan sunnah eh, meninggalkan bid'ah menuju sunnah meninggalkan maksiat menuju taat, meninggalkan jahiliyah menuju islam ini yang mesti kita lakukan setiap waktu bahawa kita adalah orang yang senantiasa hendaknya hijrah yang Nabi mengatakan al-muhajir manhajra mana halallu anhu. Yang namanya muhajir orang yang hijrah itu adalah orang yang hijrah yaitu meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara cara kita agar senantiasa timbul kecintaan dan kerinduan kita kepada Allah Ta'ala adalah dengan senantiasa memahami dan mengingat dan mengenal siapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rabb kita sehingga seorang mukmin siap untuk meninggalkan apapun dalam rangka untuk menuju Allah Ta'ala karena akan mendapatkan ganti segala-galanya kalau di negeri kita ini dulu ada gerakan transmigrasi kenapa sih orang mau kesana-kesana ya karena ada ganti yang lebih baik ada disediakan lahan ada diberikan jaminan kehidupan di sini kelontang-kelantung, susah, enggak ada bidang garap yang jelas. Maka demi yang lebih baik, dia pun siap untuk ini pindah ke tempat yang menjanjikan. Di sisi Allah semuanya lebih baik. Ma indakum yang faq wa ma indallahi baqin. Semua yang ada di sisi kalian akan punah Jasad kita juga akan punah Yang kita rawat tiap hari Ada orang yang merawat jasadnya Konon katanya budgetnya setiap bulan 250 juta Hanya untuk merawat jasad Dari kuku sampai ujung kepala Padahal ini hanya akan kita tinggal dan menjadi santapan cacing-cacing kalau sudah masuk ke liang kubur. Harta yang kita kumpulkan sebanyak-banyaknya juga akan kita tinggal, akan lenyap. Kalau tidak lenyap waktu kita masih di dunia, ya akan dilenyapkan dari kita, dipisahkan dengan maut kita dipaksa keluar dari rumah kita dari dunia ini masuk ke liang kubur hanya dengan bungkusan kain kafan semuanya ditinggal di dunia jabatan segala macam akan diletakkan atau akan ditinggalkan Mas kalian tinggal yang kita dapatkan apa yang telah kita titipkan dan apa yang telah kita harapkan dari Allah taala. Wa ma indallahi baqin. Adapun yang kita titipkan kepada Allah, yang kita berharap di sisi Allah, maka itu akan kekal dan kita dapatkan kelak di yaumul qiyamah kehidupan baqal mamat dari semenjak alam farsa sampai kehidupan abad abadal abad, yaitu kehidupan sepanjang waktu Baik sekalian, kita insyaallah masuk pada pembicaraan min asma illah diantara nama Allah adalah al-hadi. Al-hadi maksudnya adalah Sang pemberi petunjuk diantara nama Allah adalah al-hadi, Sang pemberi petunjuk. Beliau mengatakan wakad ذكر الله هذا الاسم في موضعين من القرآن. nama Allah al-hadi di dalam Al-Quran terdapat pada dua ayat di dua tempat, yaitu firman Allah Taala: Wa inna Allah la hadilladin amanu ilaa sirat mustaqim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Benar-benar Memberikan petunjuk kepada Orang-orang yang beriman Ila sirati mustaqim Ke jalan yang lurus Petunjuk dengan semua Ini penjelasannya insyaAllah Nanti akan kita pelajari Pada penjelasan-penjelasan di bawah khususnya kepada orang-orang mukmin ini petunjuk yang lebih khusus yang kedua terdapat di dalam ayat wakafa birabbika hadian wa nasira dan cukuplah rabbmu hadian yang akan menjadi pembimbing yang akan menjadi pengarah memberi petunjuk wa dan penolong untuk sekalian sebagaimana mana jelaskan para ulama wakafa birabbika hadian wa maka ini mengingatkan para kaum muslimin bahawa musuh itu menghancurkan atau menyerang kaum muslimin dengan dua cara, yang pertama al ghazvul fikri dan yang kedua al ghazvul ashkari, peperangan pemikiran, perang pemikiran dan perang militer, dan sudah menjadi perwatakan orang-orang kafir. Memiliki kebencian yang sangat besar kepada kaum Muslimin. Dari lesan-lesannya nampak sekali kebenciannya. Wa maafis sudur dan apa yang tersimpan dalam hatinya akbar, lebih besar lagi. Qatbadatil bakhda'u min afwahin dan sungguh setelah nampak kebencian mereka melalui lesan-lesannya bagaimana ungkapan-ungkapan para musuh-musuh Allah musuh-musuh kaum muslimin ungkapan kebencian yang dia ujarkan lewat lesan mereka baik, boleh kalau kita mau buka silakan buka di internet bagaimana ujaran Lesan mereka berkaitan dengan Islam dan kaum Muslimin, Rasulullah dan para ulamanya. Wamatu fesudur akbar, kata Allah, itu yang nampak dengan lesan-lesan mereka itu sudah sangat luar biasa. Apa yang tersimpan di dalam hatinya akbar lebih besar. Dan mereka itu Allah subhanahu wa ta'ala katakan Tidak akan pernah berhenti Untuk memerangi kaum muslimin sampai murtad Karena mereka tidak pernah ribau sama sekali apabila seorang muslim menyimpan iman Sehingga Semua gerakan yang mereka lakukan hanya untuk memisahkan iman mereka dari hati hati mereka. Wa mana minhum illa ayyuminu billahil asisil hamid dan tidaklah orang orang kafir itu melakukan berbagai macam penyeksaan penyeksaan kecuali semata mata karena orang yang beriman itu iman kepada Allah al asisil hamid yang maha perkasa laki-laki terpuji sehingga kebencian mereka itu karena seorang mukmin beriman kepada Allah taala hidup sebagai mukmin tidak mengganggu hatinya bukan karena mengganggu hartanya bukan karena mengganggu kekuasaannya bukan karena akhlaknya yang buruk tapi semata-mata dia beriman kepada Allah taala Hidup sebagai seorang mukmin yang sesungguhnya, sehingga mereka memiliki kebencian dan berusaha besar untuk memisahkan. Ya ini kimananya itu? Walayyalunayyukatilunakum, hatta yarutukum antinikum ini stataung. Mereka tidak akan pernah berhenti. Layyalun tidak akan pernah berhenti terus menerus yukatilunakum memerangi kalian hatta yarudhukum antinikum sampai kapan? sampai kalian murtad dari agama kalian sampai kalian murtad dari agama kalian dan ini yang mengatakan Allah yang mengetahui isi hatinya orang kafir dan yang tidak pernah salah dalam berbicara dan silahkan dibuktikan dalam alam nyata dari awal semenjak ada ya ini orang mukmin sampai pada zaman kita sekarang ini. Mas kalian sehingga gerakan mereka adalah gerakan untuk memadamkan cahaya Allah dan memberangus muslimin. Mana yang akan bisa mereka lakukan? Yuriduna li yufi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurahu walau karihal musyrikuun. Walaupun hal mereka itu seingin sekali yuriduna liut fi unur ingin sekali memadamkan bagaimana cahaya Allah itu padam, bi afwahihim dengan lesan-lesan mereka, ingin memadamkan cahaya agama Allah Taala. Tapi bagaimanapun cara mereka memadamkan cahaya agama Allah justru Allah semakin menyempurnakan cahaya ini, walaupun orang-orang kafir sengit benci. Mas kalian, kalau seorang Muslim dengan Islamnya dibenci orang kafir, itu justru Alhamdulillah. Berarti menunjukkan memang benar, apa yang dikatakan Allah, sadatullah, apa yang Allah katakan benar, memang mereka ada orang yang benci kepada, yaitu, orang-orang mukmin karena imannya. Para nabiullah alaihi salatu wasalam mereka dibenci dan dimusuhi oleh orang-orang kafir bukan karena mereka ini berakhlak buruk, mengganggu harta dan kekuasaannya. Dan itu ada pada semua para nabi sampai yang paling sempurna di antaranya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasalam semua mereka adalah orang-orang yang ridha sebelum Rasulullah tampil sebagai rasul. Sebelum beliau tampil sebagai nabi yang diutusin Allah menyampaikan risalah, mereka menggelari Al-Amin. Mereka betul sangat percaya kepada nabi dan sangat ya ini ridha dengan segala keputusan nabi. Tapi begitu nabi menyampaikan risalah, permusuhan genderang permusuhan ditabur sekencang-kencangnya dan tidak peduli dengan nasab walaupun dia keponakannya sendiri enggak peduli ini urusannya adalah perang akidah urusannya adalah perang antara hak dan batil maka walaupun sang paman, oh tidak peduli walaupun itu keponakan saya enggak peduli ini adalah kebencian yang ada pada orang-orang kafir mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah, ingin menghentikan dakwah Islam dan sekaligus kalau susah ingin memberangus jasad-jasad Muslimin, yuqalay zalunay qati lunaqum, hatayarutukum. Maka Allah tegaskan pula bahawa yang namanya Yahudi, namanya Nasrani yang benar-benar mereka itu menyimpan kekufuran Allah katakan walantardok ankal yahudu walanasara hatta takta bi'an tahu. walantardok lan itu diantara maknanya selama-lamanya menunjukkan makna selama-lamanya sa'cuk dumlak sa'la si'urib Nganti ana blingpo sok nganti ana bakdo kucing yang namanya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridha dengan kalian wahai muslimin sampai kalian itu mengikuti mereka. Bahkan dalam rangka untuk program pemurtadan siap untuk digelontorkan apa berapa, berapa anggaran yang dibutuhkan kini-kini yang mengatakan bukan ulama tapi Allah langsung innalladzina tafaru yungfikuna amwalahum liyasuddu ansabilillah orang-orang kafir itu benar-benar akan mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya, menganggarkan hartanya untuk apa? liyasuddu ansabilillah. Untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Ta'ala. Agar jangan jadi ahli tauhid, jangan agar jangan jadi ahlul itiba, agar mereka itu betul-betul dibuat sama dengan mereka. Watu lautak furuna, kamakafaru fata kununasawal. Mereka itu sangat ingin, waktu sangat ingin. Seandainya kalian kafir sebagaimana mereka kafir sehingga kalian dan mereka sama dan kalian ini semuanya ayat yang Allah tunjukkan kepada kita sekalian sehingga mereka benar-benar adalah gerakan aktif gerakan aktif yang tidak pernah diam untuk Ya ini bagaimana mengajak muslimin mengikuti ajaran mereka. Wa kafaru lil ladheena aamanu tattabi'u sabilaana wal nahmil khataayaakum wa ma Allah katakan berkata orang-orang kafir kepada siapa kepada kaum mu'minin apa yang mereka katakan Ittabi'u sabilana Mbok kamu ikut jalan kami Ayo politik kamu Samakan dengan politik kami Ekonomi kamu Samakan dengan ekonomi kami Ekonomi kami Muamalah kehidupan kalian Samakan dengan cara kami bergaul Sehingga mereka betul-betul Sangat ingin bagaimana muslimin mengikuti jalan mereka Sampai PD-nya saking PD-nya nekurumong soduso tak tanggung tu samu. oh masya Allah. Wakalalladina kafaru liladina manut tapi usabilana walnah bilqotoyakum tu samu tak tanggung. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu tentang bagaimana nanti kejadian di akhirat. Allah katakan wa ma hum bihamilina min syai. Sama sekali mereka tidak akan mungkin menanggung dosa kalian. Alias ndopos ngapusi gak mungkin lawong dia gendong dosa yang sendiri aja ibaratnya kekeripsa ceklet tengkek Bagaimana dia akan memberi atau sanggup menanggung dosanya orang lain? Ini hanya ucapan lesan mereka. Mas kalian, sehingga kalau kemudian Allah juga gambarkan makar-makar mereka itu kalau digambarkan, latazulu bisa kan akan bisa menjebol gunung. Oh, jebol gunung perbincangan ini artinya dahsyat makar mereka itu sangat dahsyat seakan-akan bisa menjebol gunung kita bapak sekalian jangan melihat bagaimana makar mereka hebatnya makar mereka tapi yang kita urusi itu bagaimana muamalah kita dengan Allah kita nanti akan menangnya dari sisi itu jangan melihat hebatnya makar mereka sehingga bagaimana kita caranya menghadapi makar orang-orang kafir sehingga kita bisa lebih hebat daripada mereka oh itu bukan yang pertama yang pertama bagaimana muamalah kita dengan Allah Ta'ala apa kata Allah kalau kita sudah benar muamalah kita dengan Allah hatian Allah yang akan mencukupi kamu yang akan membimbing kamu dan akan menolong kamu kalau mereka dahsyatnya dalam upaya pemurtatan dengan teori-teori ilmiah mereka dengan seminar, dengan pidato dengan tulisan, dengan majalah dengan radio, dengan televisi dengan internet dengan semua yang mereka lakukan sehingga membuat inginnya mencuci otaknya muslimin melakukan bernbosen kepada otak-otaknya muslimin selama kalian berpegang teguh dengan petunjuk Allah cukup bagi anda tertunjukkan tidak akan terpengaruh dengan yaitu upaya mereka memurtadkan muslimin tidak ada, ada ngaruhnya buat kalian selama kalian betul-betul berpegang dengan petunjuk Allah Taala, sehingga Allah katakan kalau target mereka itu yang paling besar memurtadkan muslimin, meninggalkan agamanya, Allah katakan, Kaifa furuna, wa tutla'alikum ayatullahi, wafikum rasuluh, wa mayat tasim billah, faqad hudiyah ila surati mustaqim. Wai mu'min, bagaimana kalian akan bisa dibuat kafir oleh mereka, Bagaimana kalian akan bisa dibuat kafir oleh mereka Walaupun bagaimanapun caranya dan besarnya usaha mereka Sedangkan kepada kalian dibacakan ayat-ayat Allah Dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah Barang siapa yang dia berpegang teguh dengan Allah Maka dia sungguh berada di atas surat mustaqim. Artinya sekalian selama kita komitmen dengan petunjuk Allah fokus dengan petunjuk Allah mengikuti bimbingan Allah Ta'ala dahsyatnya kaya apa upaya mereka memurtadkan kaum muslimin bakal botan petel merata botan petel tidak mempan caranya bagaimana kitanya perhatian kita dengan petunjuk Allah seberapa jangan dihadapi dengan teritori-teritori buatan sendiri jangan disibukkan dengan cara-cara sendiri sehingga berpikir keras bagaimana caranya menghadapi usaha mereka, kembali kepada petunjuk Allah, Allah yang akan membimbing kita selama kita betul-betul fokus dengan petunjuk Allah tidak akan sesat, tidak akan tertipu yang sering tertipu itu, sob, orang yang kemintar lebih merasa pintar daripada Allah sehingga menyusun sendiri cara-cara menghadapi orang kafir tidak mau pakai petunjuk Allah Ta'ala seakan menggunakan petunjuk Allah itu lambat, susah, kuno, kolot tidak praktis sehingga mereka seakan punya konsep yang lebih hebat untuk menjadi orang yang jaya menang menghadapi para musuh sekalian Kuncinya yang pertama bagaimana sikap kita dengan Allah yaitu senantiasa bersam petunjuk Allah Ta'ala wa nasira dan Allah yang akan menjadi pendolong kita pertolongan Allah kepada kaum mu'minin itu pasti pasti wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul dan sudah menjadi kewajiban kami Allah untuk memberikan pertolongan kepada kaum mukminin. Pasti Allah akan tolong. Bagaimana Allah telah tunjukkan pertolongannya kepada para nabi? Dan kemudian Rasulullah sallam di Perang Badar, di Perang Ahzab dan peperangan-peperangan yang lainnya. Saat Muslimin dalam keadaan jumlahnya sedikit, perbekalannya minim, waktu perang Badar, tapi saat itu betul-betul keikhlasan Muslimin dan bersandarnya Muslimin total kepada Allah Taala. Allah kirimkan malaikat untuk membantu Muslimin. Di Alfin malaikat murtifin, seribu malaikat yang membantu Muslimin. Sekalian dibutuhkan, Ia ya benarnya dia beragama Dan benarnya dia bersandar Sejauh mana kata tal muslimin kepada Allah dan rasulnya Dan berapa kuat atau bagaimana bersandarnya hati muslimin kepada Allah Ta'ala Peran badar satu di antara contoh Bagaimana Allah menolong kaum muslimin dan perang Uhud dan perang Hunin diantara contoh bagaimana Allah memberikan pelajaran kepada kaum muslimin sekalian perang Uhud pelajarannya adalah muslimin durhaka kepada petunjuk Rasulullah SAW Nabi perintahkan supaya pasukan 50 pasukan pemanah tetap di Bukit Uhud jangan turun baik kalian melihat kami menang atau kalah jangan turun walaupun kalian melihat kami dicabik-cabik oleh burung perintahnya sangat jelas episode yang pertama Allah berikan kemenangan gemilang musuh terpukul mundur dan hampir balik ke Mekah sehingga yang di bawah sudah mulai mengumpulkan konimah yang di atas, sebagian yang di atas mereka ingin ikut bergabung kepada teman-teman yang di bawah mengumpulkan konimah diingatkan oleh panglimanya ingat kalian apa lupa wasiat nabi kita jangan turun baik menang atau kalah, jangan turun walaupun bahkan burung mencapik-capik mentotal-total mematuk-matuk sehingga kondisi apapun intinya jangan turun sampai diperintahkan Nabi turun tapi ngayel akhirnya 40 orang turun tinggal 10 orang di Bukit Uhud Khalid bin Walid yang waktu itu masih menjadi pasukan Kufar Panglima Kufar melihat kesempatan Bukit Uhud kosong oh balik lagi dari arah ini uh, belakang bukit Uhud untuk menguasai bukit Uhud akhirnya yang di bukit dihajar dan dari atas bukit menghajar pula kaum muslimin yang di bawah jadilah kekacauan dan porak-poranda sampai nabi diisukan meninggal dan kepahlawan sahabat saat itu tonton -tonton teruji walaupun akhirnya Allah berikan kemenangan tapi telah membawa korban 70 syuhada Uhud dan telah membuat sebagian muslimin sudah mulai lemes karena mendengar nabi sudah meninggal ini pelajaran sampai kemudian diantara mereka mengatakan Annahada. kok bisa kejadian seperti ini itu bagaimana? kata Allah Huwa min indi itu kesalahannya berasal dari diri kalian sendiri tidak mentaati apa yang diperintahkan Rasul satu peristiwa Hunin bersekalian peristiwa perang Hunin waktu itu jumlah muslimin ngidapi-dapi jumlahnya masya Allah besar sampai diantara mereka mengatakan kita tidak akan terkalahkan dengan jumlah sebesar ini Allah SWT akan berikan pelajaran pada kaum muslimin bahwa jumlah itu tidak memberikan jaminan bahkan kalau istilah Rasulullah SAW jumlah yang banyak itu kalau tidak disertai, tidak disertai kualitas itu untuk untuk Khusuk kata Nabi. Kata para sahabat ketika mendengar Nabi menyampaikan bahwa kita akan diinjak-injak jadikan rebutan oleh orang-orang kafir, Ya Rasulullah, Amin kila tenah yauma idin. Apa cunah kita waktu sedikit, Ya Rasulullah? Kata Nabi, bal antum yauma idin kasirun. Jumlahkan waktu itu sangat banyak walakinum khusaa walakinakum khusaa ka khusaisail tapi kamu waktu itu kayak buih kayak untuk untuk buih walaupun buih itu selautan orang enggak takut itu hanya buih yang buih itu mengalir kemana aliran air mengalir itu gaya hidup muslimin ketika kualitasnya kados untuk yang kalau dalam bahasa kita yo wes wailah piye umumi piye umumi sehingga hidup itu piye umumi tidak punya prinsip tapi dia hanya apa yang sedang mengalir di tengah-tengah kehidupan dan untuk itu mengalir bersama dengan sampah-sampah muslimin juga penuh dengan sampah-sampah pikirannya penuh dengan sampah, sikapnya bersama dengan sampah jahiliyah. ini yang menjadikan muslimin tidak berkualitas sehingga ke sekalian faktor inilah yang membuat kaum muslimin kemudian terhina dan tidak ditolong oleh Allah SWT pertolongan Allah itu pasti tapi pertanyaannya Seberapa jauh kita mewujudkan iman dalam hati kita? Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan telah menjadi kewajiban kami Allah memberikan pertolongan kepada kaum mukminin. Pertanyaannya, kita sudah menjadi mukmin atau belum? Pertanyaannya, kita sudah menjadi mukmin atau belum? Sampun peng-KTP sampun Islam muslim. Boleh tentang KTP, tentang manaipun Niku sampun mukmin nopo tereng, bagaimana tauhidnya, bagaimana itibaknya, bagaimana kentalnya dengan Kitab Allah Taala. Niku yang dipertanyakan, sehingga tidak ada jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah kecuali caranya mesti dengan cara Allah Subhanahu Taala apa yang dinasihatkan oleh Allah kepada kita sekalian kalau benar-benar muslim itu dia mencukupkan dengan petunjuk Allah dan benar-benar dia itu orang yang loyal jelas loyal kepada Allah Ta'ala bersandar total kepada Allah pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada kaum mu'minim Sehingga, bos kalian, yang harus dilakukan oleh Muslim mendidik umat Islam betul-betul bagaimana caranya hidupnya itu di atas bimbingan Islam. Nikmatan sakti kecuali harus terus ada pembelajaran, pengajian, pemahaman, penyampaian sehingga umat Islam tahu apa yang diajarkan oleh agamanya apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia betul-betul bisa hidup di atas petunjuk Allah bagaimana petunjuk yang diajarkan Allah Ta'ala saya lihat Nabi menggambarkan para kita di tengah-tengah umat Islam yang enggan untuk belajar Islam dan tidak diajari Islam oleh para kiainya oleh para Tokoh dan para pimpinannya sampai pada tingkatan Islam ini betul-betul menjadi terasing. Islam ini betul-betul menjadi terasing. Orang Islam dengan Tauhidnya menjadi sangat asing. Orang Islam dengan mengikuti Rasulullah SAW menjadi sangat terasing. Orang Islam dengan kejujuran Iman dan akhlaknya Menjadi terasing Sangat asing Di tengah-tengah kehidupan Menjadi orang yang aneh langka Bahasa kita Ra umum Jadi wang ra umum Sehingga dianggap Tampil eksklusif Eksklusif Sarwam Bedani Sekalian Eksklusif ni nonton kali Enten eksklusif Sarwam Bedani Niki Waton Suloyo WTS Waton Suloyo Pokoknya nyulayani Ini bukan yang dimaksudkan Islam Tapi Islam itu Dia punya prinsip Dia berbeda Karena memegangi petunjuk Allah Ta'ala Saat yang seperti itu Nabi gambarkan memegangi kebenaran itu kakopidilijamer, kayak megang bara api, sakit melonyoh, melonyoh nertas melonyoh, apa melonyoh? Sakit melepo, sakit total dia, yaitu karena bagaimana megang bara api. Kalau bara api itu dipegang remat gitu, insya malah selamat. Sekalian. Arti ungkapan menunjukkan bagaimana pedihnya seorang dia hidup dalam keterasingan terasing bukan karena nganeh-anei, tapi terasing karena memegangi petunjuk Allah SWT kalau kalian coba perhatikan sedikit saja di internet umumnya ceramah tauhid oh, dijajarkan dengan Youtube yang menghujat oh, kemudian wahabidujat ribuan ulama oh Masya Allah digebuki ribuan ulama ulama-ulama sufi kuburi penyembah kubur yang memang betul-betul menghidupkan syirik dan sebagainya mau-mau dikumpulkan bukannya ribuan, bisa jutaan yang penting urusannya itu yang digebuki itu di atas al-haq atau enggak Abu Dharaja digebuki sampai kelengar tidak setiap yang digebuki itu dia salah Tidak setiap yang digebuki salah Abu Dhar Kalau mengucapkan kalimat La ilah ilallah Digebuki sama orang-orang Quraisy Sampai meh mati Sampai meh mati Dan bagaimana juga ya ini para sahabat yang lainnya Sekalian Sehingga ketika juga Bicara tentang jamaah Ahlu sunnah wal jamaah Kalau di negeri kita ini Ahlu sunnah wal jamaah itu Mix Mix Ada namanya Mix-mixan Akidahnya Ash'ari Fikihnya Syafi'i Tariqatnya Imam Ghazali lah, Mix ini adalah Ahlu sunnah wal jamaah Terus yang tidak berfikih syafi'i Bagaimana yang tidak berakidah as'ari bagaimana yang tidak bersuluk ghozali bagaimana sebelumnya itu sudah hidup para sahabat Nabi Ritulullah Al-Jami'an kalau ahlu sunnah menjelaskan tentang sunnah jelas para ulama menjelaskan tentang sunnah jelas ahlu sunnah, namanya ahlu ahlu pemilik sunnah Artinya hidupnya benar-benar di atas sunnah, sunnahnya kayak apa itu yang dipegangi. Karena al Imam Abu Hasan Al Sari bukan setandar, al Imam Syafi'i bukan setandar, buah al Imam Ghazali bukan setandar. Yang setandar itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa Al Quran dan Sunnah dan para sahabat yang menjadi generasi yang mewujudkan total Al-Quran dan As-Sunnah sehingga al Sunnah orang yang memang betul-betul menghidupkan Sunnah Nabi yang dia pegang itu adalah Sunnah bukan pendapat-pendapat orang tapi Sunnah yang dia pegangi Ahlu Sunnah Wal Jamaah dan senantiasa mengutapakan Jamaah Jamaah yang dimaksudkan yang pertama adalah al-haq. Sehingga kata Ibnu Mas'ud, "Anta wahtaka 'alal haqq fa antal jamaah." Walaupun kamu sendiri di atas kebenaran, kamu namanya jamaah. Sehingga standar jamaah itu adalah 'alal haqq di atas kebenaran. Walaupun sendiri. Dia ikut gerbongnya jamaahnya para sahabat Nabi radhiyallahu Alim Jami'an tapi, walaupun satu masjid, satu kantor, satu komando, satu anggota kepemimpinan, kalau ditegakkan di atas bid'ah, itu kata Pak Umam Qatada, dia adalah ahlul furqoh, dia adalah pemecah belah. Walaupun satu kelompok, satu komando, satu garis kerja, tapi dia tegak di atas asas bid'ah yang dia lakukan maka dia ahlul furqah sehingga standar jamaah itu adalah alal hak Bapak sekalian, maka mesti kita perhatikan bagaimana posisi kita di atas kebenaran. Kemudian beliau mengatakan wa dan di sini kata beliau wa qafata li bayani anwa'il hidayah akan dijelaskan penjelasan tentang macam-macam hidayah al-mudawfah ila rob yang dinisbatkan kepada rob apa hidayah yang uh, ada pada Allah yang Allah Al-Hadi yang pertama Allah Al-Hadi itu Allah Sang Pemberi petunjuk, petunjuk itu apa saja? yang pertama al-hidayatul ammah hidayah yang umum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sumbahada Allah subhanahu wa ta'ala ini halakoh menciptakan hamba menciptakan ciptaannya sumbahada kemudian memberikan petunjuk ini petunjuk umum Setiap makhluk itu hidup dengan petunjuk Allah Ta'ala Bayi ketika masih di dalam janin Bagaimana petunjuk Allah yang berkaitan dengan kehidupan bayi dalam janin Begitu bayi keluar dari rahim ibu Allah berikan petunjuk bagaimana supaya bisa eksis hidup Sebagai bayi Nyusu Ya ini mencari tempat susuan Yang training boden bayi yang lahir itu untuk nyusu itu gak pakai training dan gampang untuk kemudian mencari tempat sesuai gak keliru keliru ngusul-ngusul kemana-kemana cari-cari langsung bisa yaitu menuju ke tempat yang dimaksud ini bagian petunjuk setiap binatang yang diciptakan Allah ada petunjuk untuk eksis hidup bagaimana binatang malam, bagaimana binatang siang, bagaimana binatang darat bagaimana binatang laut ada yang sangat tajam penciumannya ada yang sangat ya ini untuk protektif dirinya itu punya segala macam cara dan itu semuanya petunjuk Allah Ta'ala sehingga masing-masing makhluk itu bisa eksis mempertahankan kehidupannya itu merupakan bagian daripada petunjuk Allah yang sifatnya umum sehingga mereka bisa yaitu hidup sesuai dengan alam Kehidupan dirinya. Sebagaimana Allah katakan di dalam ayat: Wa manda betin fil ardi wal ta'irin yati rubi jana hayiin illa ummun am salukum ma faratna fil kitab min shi thumma ila rubi muqsharun waladina khabub bi ayatina sumun bukun fil zulma mayyashailah. Yuk lalu wamayasa yajarahu alasratimustakin. Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi. Tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi. Tidak pula burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Ilahumamunamsalukum kecuali juga umat-umat seperti kalian. Artinya hidup semuanya hidup. Dengan bimbingan petunjuk Allah, mereka eksis sebagaimana manusia hidup juga. Dengan petunjuk sebagai manusia, ma'farab nafil kitab bimbing syaih, tidak ada yang tertinggal dalam kitab Allah. Semuanya Allah, ya ini atur kehidupan manusia. Semuanya dirinci oleh Allah, setiap ciptaannya ada bimbingan-bimbingan Allah yang khusus sekalian ini petunjuk dengan sifat yang umum walaupun semua makhluk itu hidup dengan petunjuk Allah Swt yang kedua hidayahul irshad walbayan lil mukallafin wa yahucatullah al khalqi alattila yuazibu ahad dan minhum illa badayka matiha alaih yang kedua sekalian Allah Al-Hadi itu Allah sang pemberi petunjuk Allah yang menurunkan hidayatul irsyad Allah yang menurunkan bimbingan hidup yang lurus sebagai hujah Allah untuk meminta pertanggungjawaban manusia Allah telah berikan petunjuk bagaimana hidup yang lurus sebagai Al-Mukallaf orang yang dibubani Allah Syariat petunjuk tentang hidup yang lurus telah dijelaskan Allah dengan gamblang yang wujudnya Al-Quran dan As-Sunnah untuk bimbingan bagi mukallaf manusia dan jin bagaimana dia menempuh jalan yang lurus ini yang dijelaskan Allah Ta'ala Antakula nafsun ya hasrat ala mafaratu fi jambillah wa in kuntum la min as-sakhirin aw taqul law anna allaha hadani la kuntum muttaqin allah katakat wa hambaku ya ibadti alladhina asrafu ala anfusikum la taqna tumirahmatillah inallaha yaghfiru adh-dhunuba huwal ghafurur rahim wa hambaku yang melampaui batas yang menyimpang dari petunjuk allah taala bertaubatlah kalian kepada Allah jangan pernah putus asa kalian dari rahmat Allah kalau kamu bertaubat Allah pasti akan ampunkan segala dosa kamu kemudian wa anibu ila rabbikum wa aslimulah kembalilah kalian kepada Rabbmu dan tunduk patuhlah kamu kepada Rabbmu sebelum datang kepada kalian azab yang kalau kalian tertimpa azab, enggak bisa tertolong lagi. Watabu asanamau silailekumirobikum dan ikutilah petunjuk Allah yang terbaik yang telah Allah berikan kepada kalian. Mingkopi ayat tiakumul adabu baktatan sebelum datang para kalian azab yang datang dengan tiba-tiba yang waktu dan kamu tidak merasa datangnya adab Allah Taala. Lalu Allah ingatkan, "Wahai hamba, kalau kamu tidak segera mengikuti petunjuk Allah Taala, antakul apa nanti menunggu jiwa manusia akan mengatakan, ya hasratata alam fi jambillah. Aduh, he. celakanya diriku. Alangkah ruginya diriku. Kenapa aku dulu yaitu melampaui batas berdur, ya, berdurhaka dan maksiat kepada Allah wa in kuntu laminas sahirin aku dulu termasuk orang yang mereceh melemahkan meremehkan melecehkan terhadap petunjuk Allah taala aw ta atau kalian akan mengatakan lau anna hadani la kuntu minas aminal muttaqin seandainya Allah memberikan petunjuk kepadaku aku akan termasuk orang yang bertakwa bukan Allah belum memberikan petunjuk kepada kita Allah bahkan telah menurunkan petunjuk kepada kita Rasul Allah utus akal Allah letakkan di kepala atau di hati kita Allah berikan fitrah ini semuanya bagian petunjuk maka di akhirat akan katakan Bala. bahkan yang terjadi itu adalah Allah telah turunkan Nabi turunkan rasul Allah wariskan ulama petunjuk ada di tengah-tengah manusia tapi masalahnya itu kalian itu sambong kalian itu kufur sehingga kalian menolak hidayah Allah taala kalian dustakan petunjuk Allah taala kalian sambong kalian dustakan wastakbartum dan kalian sambong yang kemudian kalian menolak petunjuk Allah Ta'ala sudah sangat jelas petunjuk Allah banyak yang membawanya banyak yang menyampaikannya bukan karena tidak ada atau belum ada petunjuk tapi masalahnya kami itu sambung sehingga petunjuk itu diajuhkan dan ditolak sehingga Allah sebutkan seperti kaum samud wa wa'amma samudu fahadainahum fastahabul ama 'alal huda adapun kaum samud kaum samud kaum yasin nabi hud napa nabi suaib hud nama suaib yakin nabi saleh iya ini ku multi choice Kau mnyabisa oleh. Adapun kaum samud kami telah berikan petunjuk kata Allah. Tapi fashtahabul amal al-lhuda mereka lebih milih buta, lebih memilih buta dibandingkan petunjuk. Petunjuk dibuang, ditolak, merasa enggak butuh, lalu lebih memilih apa yang mereka buat buat sendiri. Itu namanya dia menolak petunjuk dan memilih hidup buta orang yang mereka menolak petunjuk Allah samakan dengan orang yang buta dia hidup tanpa bimbingan petunjuk Allah Ta'ala Niki yang kedua petunjuk Hidayatul Isyad Hidayatul Bayan dan Allah tidak akan mengazab satu kaum sebelum Allah tegakkan hujah sebelum Allah sampaikan hujah petunjuk seperti ini sehingga mereka tahu sudah ada petunjuk Allah Ta'ala Sehingga tidak ada alasan buat mereka nanti Ya Allah Belum sampai kepadaku petunjuk Aku belum pernah dengar Sudah diutus Allah Sudah disampaikan pengajian Sudah dibacakan Al-Quran Yang ketiga Hidayah Taufiq Hidayah Taufiq Hidayah terbukanya hati Sehingga bisa menerima Islam dan kebenaran Hidayah ini Bawah sekalian Hanya khusus mutlak kekuasaan Allah Ta'ala membuka hatinya orang mendapatkan petunjuk sehingga Nuh tidak bisa memberikan petunjuk kepada istri dan anaknya Lot tidak bisa memberikan petunjuk kepada istrinya Ibrahim tidak bisa memberikan petunjuk kepada ayahnya Rasulullah Muhammad SAW tidak bisa memberikan petunjuk kepada paman tercintanya Abu Talib ini petunjuk yang hanya menjadi milik Allah mutlak Allah yang akan memberikan petunjuk kepada orang Allah kendaki dan Allah lebih tahu siapa yang layak mendapatkan petunjuk yang terakhir yaitu petunjuk untuk masuk surga pembimbingan untuk masuk surga atau orang telah jalan ke neraka, maka seorang yang ahlul jannah akan mengenal rumahnya di surga, ngungkuli Panjenengan kondur, tang rumah, tang jombor dia lebih tahu di mana rumah letak di surganya akan ditempati dibandingkan kita rumah kita di dunia sekarang ini dan ini merupakan bagian dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala sekalian ketika kita mengetahui bahwa betul-betul petunjuk itu adalah di tangan Allah mutlak dari petunjuk umum sampai petunjuk khusus. Maka diantara yang harus tumbuh dalam hati kita. Satu, mahabbatullah. Hendaknya muncul kecintaan kita kepada Allah. Karena Allah telah memberikan cuklak-cuklak semua kehidupan. Petunjuk-petunjuk semua kehidupan. Yang kedua, yaitu hendaknya kita bergantung mutlak kepada Allah. Jangan lupa berdoa kepada Allah Karena petunjuk total di tangan Allah Sehingga mintalah kita petunjuk kepada Allah Ta'ala Kalau kita serius Pasti Allah akan berikan kepada kita petunjuk Dan Allah tahu mana yang serius Mana yang tidak serius Maka hendaknya kita menggantungkan hidayah kepada Allah Ta'ala Termasuk ketika kita mendakwai orang sekalian Karena berkaitan dengan petunjuk Jangan lupa kita sertakan doa kita Untuk orang-orang yang kita dakwai Karena bukan kita yang membuka hatinya orang, tapi Allah yang membuka hatinya orang, maka kembalikan kepada Allah, dan minta kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk. Makatan yang kita samikan sudah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.